نبي صلى ف اخذنا صدره و ردوا بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر بن رضي الله تعالى عنه قال كنا يوم الخندق نحفر فعرضت قضيتنا دا ضد حدیث دوستان توجه کی دام دا ذکر کې په باب دا فضل جوع کی غزوه احزاب او توي خندق دا ده مديني نا چې کوم لار دا راو تلوا دتلوا نه نه چاپیرا خندک کند کنستلو دور ډنګي چې کته سره او دیږي بیا ور راغته نشي او دور خپلند چې پور راپورته اسې دن اغا ټوک نشي والی جابر سے وای بیا وسرت هزار کی دایي تفصیل تا پرازی وی اناکون نا یوم الخندقی نحفروا د خندک په مقابله مونږا کنا الصل كول فارض او دا مشوره سلمان الفارسي رضي الله تعاله هو کړو نور علامه تا راغه یو يوسخ غتو شديده صحغتو فجاو الي النبي صلى الله عليه وسلم صحابه النبي اسلام فقالو فقال هذه قضيه عرضت بالخندق جغت سفره او دی له خندق کې مشرد خبر واني دا دې چل اچان وایي تو بلان موقع وا څنګه دینو یو ټاکه فاکالا داس ابادر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله نازلن زدر کو زیګه ما بستو پیغام شیدنا پدګلی ثم قاما فاصید النبي اسلام و بتمه معصوب بحجرن او ګډه د چیند د چدا انا تلد شیوا خټه د د خټه دتا به حجرن کانی والله بس ن لاستهاب منموندري دې تیکوي لا ن ذو کو زوا کا مونږسم نوکي نه کې را پهسی یا د ن في کې اومون پرر لا ن ځوو زوا کا سچ مونږ چې دن نوهلی فاقدن لبي اوصلله اللهله ی صلهمهمی والله نو سرلاام جابل واغتو کو داله وغستاګېواغستامونږ ددي کمم وو گزاری ورک فعاد کثیباً احیل نو اغاڈی رکید شگش واخوید انکی او احیم یو لفظ احل احیم فقلتو یا رسول اللہ جابر سیوئی ما چیز ربی اسلام لوگ اولید اللہ ما اییز اللی علی المیت ما تا اجاد راک چکورتال ارشمان حالکہ جہاد زین مند بنو ہے اجاد جہاد زین خوبار اجاد نواری؟ نورو زینو کی لاپیل حال خبرانو شورو خندک کنستلو نچی زینو عدن سینو اجاتو والی تا پوستو کنید نا آداب دی فا قلتو لیم را آتیوی ذکور ترالم خزیطا میووی را ایتو بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیعن فنبی علیہ السلامی سسس اولیدو ما فی ذالک صمرن فا دیکی رانا صمرن کی فعندک شیع سدس رشتی نبی علیہ السلامی او فقالت لي عندي شعير وعناق ااصلك اورباش أو اشتدي ااصلو رو ميشت يورغمايلا عناق دا اورغماي وتمنغوي قوالا فذبحت العناقاني ما تجدن اغاناكو اغورغامي علالك لو تحنت الشعير يا وتو ما اورباشي ور سره هم چې دنه میچن وی دا خور کې زنه کار کول دا ثبت کړنه ده حتا جعلن اللحمۃ المرما نم چې دنه هغه په کټوای کې وګرځوا چولا ثم جئت النبي صلی الله علیه وسلم بیا نبی اسلام تعالی ما والعجين قدن کثرا او اور چې دنه دا ما چې او دڑے قابل شیو اور اور ما چېو خبر پېز پښتو کې ماره اورتو دڑے قابل شیو او بی اغستو ال برور موب اسافي او کا چې دی نو دا د هغه د هغه درېو چې دی نو د نغرې وای نغرې د نغرري په می کې وه نغرري ته کم چې خښېو دررو شيوي کم چې غګټېو در شي غ ته اساببي کا د کا نه ته تن ځې جو نزدي ته نزې و مانه ویر اسلام تو یی لګونی تصغیرات له ګطعیم لیس لهونه خوراک را کرا دې فقم ان تا یا رسول الله ورجلن او رجلان تفاصا یوس ای یاد ورې سر صدا ادا ته خزی ویلو دغه خزب منمل له خبگی او داتې دی توج منمل ورې سمونه خو له سمونه له نه و دغه دچې دی په ری نن له چټناي او دا شو خپل د خرابې چې منمل ورجل دې د چتنه مات ای ویجی وتا وی او مینه شرمای وال را تونم خل کوي نبر ته دووایه چې بس په قرارلاره وي بس ی را شم او یو چې بلا دسل ل یو کس سر را شي و چې ما داوي قاله کم هوا نوبصور را شي په دګزمه ی او كثير طيب ن ډېر دی یو بعضدار شي دی كلله حال لا تنبرما هغي تهوا چې داې க نر کوي ولا خوبه میر تنور او ډوړ تنونه نري کوي حتى ات چې ز فقال النبي ان قوموا ودخل دخلوا فصي جابر دل نوډه کړي دا سبحان الله نو مولا عبد طالبان پنځه خدا ویله خښ کو نار افار به وستو زور کوي چا دې کله کله ځه کله کوم چی نوډه تیروی نو مو هو چې پنځه خبره تمو ګرم تیروی بده کیندل وسو وجدا دا چې دا خښ کو نار افار به زور کوي دا راځي وو نو فقام المهاجرون والانصار و ماه منډه په خللته یا ما د شوم ف تو ح په د کاه د جا نهدي یو ول محجرونه وال سوار ووم معم نهې دسلام اون را دی ان سوواره موااج ت را رواندي کاه ته هلسه خوخیاره خوخیاار و تا تپوس کري تپوس در ل ک چې سره کولته نه ما بلکل تپې ک دی بلکل بلکل بلکل کات پلو وی راځي ولا تضاغتو جقبه جوړوي جقبا د پښتو کې عبارت ده جقبر جوړوي غنا وړ نمبر پر نمبر لګ راځي فاجع على يخر الخبز شروس نبی علیہ السلام نونائمہ نونائمہ تولا ویجعلو علی اللحمہ وحید کی خدا ویخمرو البرمت و تنورو او کتویں تنوری چیزن لئے پت ساتو اذا اخض من ہو ویقربو الہ اصحابی او دعب دو دی جابر سے بخولو اصحابتو نبی علیہ السلام بخولو اصحابتو قل ثم ینزیو بیا به دکهسې دغهې خبره شو ل کور را پر ف یاظل ی سررو ظل په حتا شبيرو تور ماهو وبقی مننو بیا باې پې ش پطله کولی نوبی سرسلامبي ته تې وخراوه هدي او خلکو ته حديو وقع فنا س سابتون مجاتون خلکو ته م کېلوهسې دلل نو پهې کووننو کې چېشه الله پنج صبا الله صبح آار الله دا مجززه د محمدورغور الله ما تا ته یو تک کړی چې ری صالحین کې زما دخور سووچو فکرکر دی روستې حی د مخکې حدي اوګوره و خ سر لګه وای شباله ف کپته ای را تیغي ته فقولته حاله عده ک شی وای هم فَاخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ رَايْبَةٌ أَوْ تِلَاجٌ بَايِگې اوږه وربښې او وننا وننا دمه وننا دغه و داجن کوړه نه اې دکور کیچی په ذبح تو هغه لا لګره هاه وطحنت الشعير وطحنت الشعيره هاه خاوا یا تا کتلې دې کوتا کا کوتا کا داستا پر شاناله وای هغه چی فارغ زکه فارغ زم د بيدین انسان بل تنوای هاو فقط طعاطی برماتیا محمد الله علیه لا تخزنی ما ونشرمای برسول الله و معه هو روغنمي وتعوه ذا سرك وتنزيك وتروغنمي فقلت يا رسول الله زبحنا بهيمة اللماء وتعنات من شعير فتعال أنت ونفرم معك فصاح رسول فقال يا أهل الخندر إن جابرا قد صنعا سؤلا فحيها لا بكم تاثل جابرا لك لذا راضي راضي في, في وراضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم برمتكم تا قتل امنا دے بلتا نوایا قتل امنا دے یا سوایا تا سطول نا دے قتل امنا دے ستا راگری تا سبق چې چیز راشم ها نبی, نبی اسلام دخل کو نمخ کے سور خون بیکو ماشاءاللہ رسول الله مخکی او صحابه او بسیری حتا چې تم راټیوي زړه لګراوه که تم خیر تر و بیکا کا بغیر شي ادا اثر در خدای کفر دې یا تا دې د دې کا او دې کا پتا دې اوي چې پتا دې پتا دې اوي چې تا کو هر باور هر په کول ته ما دې مار تا حکم ورکاو کله پال کول دې کول ته مار حکم عمل کړې دي باه دویل دي نو بالکل هغه ته فاخرجت عجينن لا یو نبی اسنا پاک لار مبارکي ټکړي او برکت دعا با اس سرم را لي وباره قسم مقاله روحابې ددنل اکثر دا ښ نی دا په د غه مو حالک کې ی او بس سر ډیر او دا ویزر سر روړی پوم او ق ساې ک پهي تظ پټې کلله ماذا زاران بډې دا ډېر د لگانانیو ضه ده دا ډیرر اتې یین مخدا اوکه دا را شي دي ګاانېړی مړ پې لخو من دي که خمي فل تخ بزمااکې وقت د حي مبور باې کوم دی او <تفضل> <تجار> سم سایدا کوید خپل دا هغه نه دا افائنہ ولاتل زدو خو زويمو او هم الف زر قصارو ط ط ابسره ط اقسم بالله لا اكلوا حتى تركوه قسم الله دولو خپل پريخذ للن وان برمتنا لتغت كما هيا وان عجيننا ليقبض كما هو زمون کاټه اسم اپ کا چخت کې د څنګه چې وا او د موږ وروڼو روده به هي له څنګه دلنا دا معجزه د محمد رسول الله پڑیه پڑیه <تصفح> دا الفاظ چې ما کومه د اټر په یاد کې شته دوستان دیکاو به کړه سمت او سبدې ان اعتقدت ان الذي عند الله حکیم فاستحیت وخفی علی ما اکرم الله سبحانه وتعالى دین نبیه ان هذه المعجزه الظاهره والایه البا دا کی الله چې دا وګورئ چې ټولتا رزق ادا دی قال ابو طلحه ل ام سليم ابو طلحه ام سليم تعوي ببيده قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم اواز کمزور او اللي عارف ويل جو ماتبه دغه لګوونه معلومه شوه د پهاله اندکه شي من شي سر سرشتي فال انك من شي فقالت نعم عليه او فاخرت اقراص من شي ريبات ثم اخرج خمارا بي لبطه ورت صدر لها فلفت الخبض ببعضی او که لئے اے فلفت الخبض ببعضی دوڑای پبعضی کی چیزی ناگا سکر للا داوین او انت سید لئے ورکی سم دستو انت سیبوی سم دستو تحت سو بی بیاکی دن دا اغی زماد جامی دلان دی داسی ورنن بان ای داسی داسی وردتنی ببعضی دا دوڑای وردتنی گولی تراکی دس دس سرحان توجو دس سطح. دس سطح دا زبردست روان دي میچلاو سبحان الله توجو کا توجو شم منشا فلقط الخذ بی باذ ثم دستت دستت دام دغا دا ران وقتل تو سبیلک تحت صوی وردتنی بی باذ ثم ارسلتنی لا رسول الله بے ذولیکرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا فظابت بی نما غڑولہ فوجت رسول اللہ جالسن بالم مسجد محمد اللہ خبر دو وما وصرو کا نا؟ رسول اللہ جمعہ کے رات جمعہ کے رات کی معلومی خبر غانی تب جمعہ تو جمعہ کے رات کو وما هن ناس خلق و صرف قمت اریم پیودری دما او خیارو کنا رالم وصفہ جوړیدم فقال رسول اللہ ارسلک ابو طلح نبی تاو پیش ویلی ابو طلح اور لگی ټول کو نام فقال د خراج په پکار نام دا وت په تریشته دوست اے دस्तो خدای نه ګربان ندی دا وت په تریشته ترڅ کینی ولی ایتات شو چا غیره ولا چنه لاغری ایمای چې او پکار رسول الله کو موراپا سی فان تعلق وانت لقطو بینه بیم ډوډه ویږي ول تر اخی زوم روانه ما او غام چې دغه روان دی عظم اخیما ما شوم حتی تو اباطل حتف اخبار کو بقالا ابو طلحه یا ام سلیم قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله عالم فانطلق ابو طلحه اب عبد روته كور غریب کور بار روته كثيرا <سدی> روذا او <تووت> واتحتى لقيا رسول الله فاقبل رسول الله معه حتى دخلا داخل ففقال رسول الله هل امي ما عندك يا ام سلم فاتىته بذلك الخبز فامر به رسول الرسول الرسول الله صلى الله عليه وسلم ففطت نعلت ديكله سوا او نا چھوڑیت لفاری بانے ام سلیم عکتا مشکیزت غرو یادگی بین فآدمتو نو دیت سالن کلو فمقال افی رسول اللہ ما شاء اللہ این یکورا ایبی اسلام ان اول قال <سؤال> ثم قال <سؤال> اذا لعشره لثكثنوا فزادوا لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال <سؤال> اذا لعشره فادن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم اخ ثم خرج ثم قال اذا لعشره فادن لهم حتى اكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا او 80 اتيا يا او او بالغوا الرواد يجدنا ما شيو هل كما الرواد انت تجدنا اے وڑی وڑی کې ځانته څنګه غلاځې کنه وادر مابو تړيوان سره واګيګه که په دې کېو حاول کال باندې په ځانو جمعات کې سره 1997 نو ډوړای بچدنو امیر سرزاوا ځवतنا چې کتابه سوټلی چې بیا راغوندو زما په کې ځانته راغونډ کړو ته په کې ځي دیو بغې دې په دې باندې عادي پاتې شو اندي راي کړه به چار بون نو په دې کې یا ځورګونه به ورسې دي یا بده ټوګړې دي یا ډیر ورته ما خو واخسرته ما چکه ډیر زیاتو ګډو خرابې جنو ادریس مولوی شه وو ادریس ما بدن زرداوړل ککولی اا نو هغه باندې یو دنې دوره ګډه صاحب شه بابا نو اسمیه جی کړه الادیو وخي مالا چیر را ور یو ډیر مزیدا نا جوړو باندې هڅیر مزیدو نا وړله ډیر ښه تاسو په دواو فماذا لا يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم احد الا دخل فاكل حتى شبع ثم هيئها فإلاهي مستبيا هر رجل و لغا بيات يحينا كلنا جيتو تقول رايد راجب اقرا بيات حتى فعله بسماري رجلن يسماري نسو رجلا اعزائي الله بعد ذلك واهل البيت اوي وکړ وټر اكو صورت او سخورات بیا هم پریخو ده انسه ته پی ویاته ثم افضل ما بلغه ديادي بابكي زياتيكو هغه چې د عرف الخلق غواړيارو ته په دې روایت نه ان ارسل قال جئت رسول الله يوما رالنبي اعظم ته اورال فوجدته جالس مع اصحابي نبي اعظم د خپل ورغ سناتو وقد عصبته بعصابه فلم لا تله او پټه پکولته لي بعض اصحابي لما عصى رسول الله ما اولی نبی ازتام دا اپنک پر د ترلید بطنه فقالو من الجود لگنا فظهبتو الابی طلحا وو زوج امی سلیم بنت ملحان دایچی دنو میرازے پلاارو فقلتو یا ابتاہ داد تکریمن او تحریمن و تویغان سکا پلااری نو بلکی دانت سپلاار سکا چید اغا مالکم نو نظرو سمیلکا مالکم نظر امی سلیم مسلمان اشوا او ماریک اسلام قبول لکو بلکی شام تلالو او امی سلیم چې اگر سر ابو تلحر رضی اللہ وطلالو نکاو وبرلا. نو جدد پلار چیدن اگر اگر دیماشومو انبس نو امی سلیم سر رالے امی سلیم بیا نکار جا سر ابو تلحر رضی اللہ وطلالو دعوت تکریمان و یا ابتا خپل اختل سکا پلار حضرت رسول الله عصبتنا به صعبه فسالت بعض اصحابي فقالوا من الجوع فدقال ابو طلحه لا امي يزما مور سگلاووقال هل هل من, من شيء سششتي قالت نعم عندي كثر من خبز ستكريشتي رودانا وتمرات الكجور اللي فاين رسول الله وحده اجبانه كني بيتامي وادر انا مور بيگو فاين جاء اخر معهن وقال لا عنده كم شيء تمام الحديث پورا حديث ذكرت جنا <eza Linux>. <consulting>